Ràdio Tiana, les notícies del vespre. Benvinguts a l'informatiu vespre. Aquest divendres ens fixem en les repercussions que tindrà el pla d'austeritat de l'executiu espanyol en els ajuntaments. Repassem aquesta i altres qüestions en titulars. El pla d'austeritat aprovat pel Consell de Ministres aquest dijous també afectarà els governs autonòmics i locals. Entre les mesures aprovades s'inclou una reducció del sou dels funcionaris i el personal laboral amb una mitjana del 5%, que també s'haurà d'aplicar a partir de l'1 de juny en aquestes administracions. La música antiga torna a prendre protagonisme un any més al nostre municipi de la del festival Tiana Antica. Aquest diumenge es dona el tret de sortir de l'11a edició amb un cartell més reduït pel que fa al nombre de concerts, però no en detriment de la qualitat de les propostes. El Consell Comarcat del Maresme posarà a disposició de l'Ajuntament de Tiana una brigada de 5 persones perquè treballi a la neteja dels boscos del nostre municipi. Es preveu que les tasques de neteja s'efectuin durant els mesos d'estiu. I acabem amb esports, perquè el club voleibolt Tiana ha de guanyar el Figueres si vol mantenir-se en la segona divisió catalana. Per la seva banda, el futbol la Conreria tanca la temporada contra el Serra Marina i el Centre Cultural i Esportiu Tiana s'acomiada de la seva afició davant en llavaneres. Ràdio Tiana, les notícies del vespre. El plat d'austeritat aprovat pel Consell de Ministres aquest dijous també afectarà els governs autonòmics i locals. Entre les mesures aprovades s'inclou una reducció del seu dels funcionaris i el personal laboral en una mitjana del 5%, que també s'haurà d'aplicar a partir de l'u de juny en aquestes administracions. Sentim la vicepresidenta econòmica del govern espanyol Elena Salgado. Afecta a comunitat autònomes i entitats locales, com saben, una afectació inmediata en el caso de las retribuciones básicas y una afectación en términos de masa salarial para el conjunto de las retribuciones. Nosotros no podemos decir, por tanto, cuál es el porcentaje de variación dentro de cada uno de los grupos en las comunidades autónomas. Serán las comunidades autónomas qui lo tenen que decidir. En aquest context, l'alcalde de Tiana Mili Muñoz considera que la mesura presa pel govern espanyol no suposa un arranjament significatiu dels problemes econòmics de les hisendes de les administracions locals i crea malestar i desànim entre els treballadors. Muñoz s'ha mostrat prudent, però, a l'hora d'explicar com es materialitzarà l'aplicació d'aquestes mesures al consistori Tiane. Nosaltres estem esperant tres esdeveniments per fer unes decisions rigoroses. Un, tenir la lletra definitiva de l'acord de l'Estat. Segon, tenir la traducció que farà la Generalitat, perquè que nosaltres, sapiguem, depenem de les disposicions directament de la Generalitat en tota la política municipal. I tercer, les indicacions que faran l'Associació de Catalunya de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, que són les entitats municipalistes que ens donen assessorament i recomanacions. Esperem que això en una setmana puguem tenir-ho treballat i estudiat i puguem veure quina repercussió concreta i detallada tindrà per l'Ajuntament i pel poble de Tiana. En aquest sentit, el delegat de personal dels funcionaris de l'Ajuntament de Tiana, Paco Morilla, considera que els treballadors públics no són els responsables d'aquesta crisi i que la retallada és la solució fàcil. D'altra banda, els representants sindicals del personal laboral de l'Ajuntament de Tiana s'han abstingut de fer declaracions. A més de la retallada del sou dels treballadors públics, el Pla d'Austeritat del Govern espanyol també inclou la congelació de les pensions i la desaparició del xec nadó. La tisorada també es deixa notar les prestacions per dependència i la despesa farmacèutica. L'alcalde Tatiana Tiana, Emili Muñoz, ha recordat que el govern local ja ha dut a la pràctica el seu propi pla d'austeritat per paliar els efectes de la davallada de l'activitat econòmica, especialment de la construcció. També ha assenyalat com una de les causes d'aquest pla d'ajustament municipal les inversions de l'Estat a les administracions locals que assegura que s'han vist reduïdes en els últims 20 exercicis. D'altra banda, i pel que fa a l'eliminació de la retroactivitat en les ajudes per les persones amb dependència, Muñoz s'ha mostrat especialment preocupat per la incidència que pot tenir aquesta mesura al nostre municipi. Això vol dir que entre 3-6 mesos que podrien ja estar acollits en un centre residencial les persones que hi han fet la sol·licitud, ara no podran tenir aquesta subvenció, hauran d'estar a casa, trigarà més a omplir-se la residència, que ja va tenir quasi bé la meitat, per tant aquesta afectació molt directa a la població, la gent gran i a la servei de la residència i centre de diàtiana és el que socialment ens sembla més greu i també és injust. Segons l'executiu de José Luis Rodríguez Zapatero, aquest paquet de mesures permetrà reduir el dèficit públic uns 5,2 punts als pròxims dos anys. Aquest replantejament ha obligat l'executiu espanyol a revisar a la baixa la previsió de creixement econòmic pel 2011, que ara se situa a l'1,3%, cinc dècimes menys del que s'havia pronosticat. M La música antiga torna a prendre protagonisme un any més al nostre municipi de la mà del festival Tiana Antica. Aquest diumenge es dona el tret de sortida a l'onzena edició amb un cartell més reduït pel que fa al nombre de concerts, però no en detriment de la qualitat de les propostes. La inauguració anirà a càrrec de Begonya o Vida i Patrícia bobi amb un concert sota el títol Cants a Dones dins de la tradició espanyola. En aquest context hi tindran cabuda les Càntigues d'Amigo i el Romancero Antiguo Tradicional. El valor afegit a la la interpretació es deriva de la tasca d'investigació i recuperació que desenvolupen les dues intèrprets al voltant de la música antiga. Llorenç Blasi és un dels organitzadors de l'activitat i membre de Visigòdia. Lo interessant d'aquest concert és precisament les dues vesants: la recerca i investigació sobre, sobre la musicologia dels segles. Bueno, el concert a l'arca pràcticament des del segle X 13 al Xze, quasi bé. Alees és la recerca i la interpretació amb criteris històrics, tal com s'utilitzaven els, els instruments en aquell, en aquell moment. El viatge musical s'iniciarà amb el cant nostàlgic d'una dona que a l'arriba del Mar de Vigó plora la llunyania del seu estimat. Aquest és un dels textos musicals que va ser transmès mitjançant les càntigues d'Amigo del trobador del segle XIII, Martín Codax, del qual se n'oferiran un total de quatre peces. El recorregut continuarà amb l'expulsió dels jueus per part dels reis catòlics i amb les dones d'aquestes comunitats esterrades que van transmetre les tradicions a les noves generacions. Ho van fer amb les seves veus i instruments transformant i mantenint d'aquesta manera el repertori de la música tradicional sefardita. De fet, en els romanços us narratius es canten molts episodis de la història d'Espanya. En les cançons de noces, en canvi, es troba l'aspecte familiar i ritual de la vida de les dones hispanes tot aquest fons històric s'articularà a través de la veu de les dues intèrprets que acompanyaran el seu can i percussió amb dos instruments peculiars, el saltiri i l'arpa. Llorenç Blasi. Patricia Bobi i la Begonya Olavide interpreten cançons amb uns instruments típicament medievals, un que és el saltiri, que és l'instrument que, dintre del que és la comunitat jueva, està molt, molt més extès, i era l'instrument apte o més idoni per, per poder mm, sustentar o acompanyar els cants d'oració amb Déu i, i així doncs, fer les seves pregàries. No? I per un altre cantó en tenim l'arpa, la, que és un instrument típic medieval. Mi... El concert de Cans a Dones dins la tradició espanyola tindrà lloc aquest diumenge a l'Ermita de l'Alegria a partir de les 7 del vespre. L'entrada és gratuïta. Els actes de l'onzena edició del Festival de Música Antiga de Tiana continuaran el cap de setmana vinent. El Consell Comarcal del Maresme posarà a disposició de l'Ajuntament de Tiana una brigada de 5 persones perquè treballi en la neteja dels boscos del nostre municipi. Es preveu que les tasques de neteja s'afectuin durant els mesos d'estiu. Per aquest motiu, el Consell Comarcal ha demanat una autorització al Departament de Medi Ambient de la Generalitat, ja que a partir del 15 de juny comença la campanya del risc d'incendi forestal. Tot i així, la consellera delegada de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme, Sílvia Tamayo, assegura que comporta menys riscos retirats tirar el brancatge i arbres caiguts durant aquests mesos que no deixar-ho per més endavant. Hi ha molta massa, molta massa forestal, molta massa boscosa com per deixar-la al bosc durant tot l'estiu. Per això una mica la, les presses, sabem els inconvenients que té fer-ho en aquesta època, es valora que eh, hi han menys riscos fent lo que no deixant-ho de fer. Es calcula que 12 hectàrees dels boscos tianencs estan afectades greument i 59 presenten una afectació moderada. En el conjunt de la comarca, l'afectació pel temporal de març va ser en el 54% dels boscos, amb una valoració econòmica de danys de prop de 36 milions d'euros. La inversió per desenvolupar el pla de neteja de boscos serà de 979.000 euros, que es destinaran als 15 municipis afectats pel temporal del passat mes de març, i que van delegant al Consell Comarcal del Maresme la petició d'un pla d'ocupació que permetés recuperar a les zones forestals. Es preveu que les tasques de neteja de boscos s'iniciin a partir del mes de juny. Es farà a través de la contractació de persones en situació d'atur per part del Consell Comarcal del Maresme amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquesta contractació s'emmarca en els plans d'ocupació per la neteja de boscos i zones arbrades malmeses pel temporal. En donar més detalls, Sílvia Tamayo. Hi 180 persones de la comarca aturades que estaran treballant durant tres mesos. Està previst que la contractació es faci ara a finals de maig que estiguin treballant durant els mesos de juny, juliol i agost, que es contractaran de forma molt propera, perquè de fet vindran a través de, de les diferents oficines de, de la comarca, gent que compleixi una sèrie d'requisits segons el, el perfil, i que es farà durant amb això, la propera setmana, l'última setmana, setmana de, del mes de maig, es farà la, la selecció d'aquest personal. Dels 979.000 euros que s'invertiran, 884.000 provenen del Servei d'Ocupació de Catalunya per la contractació dels treball i 95.000 els ha aconseguit el Consell Comarcal del Maresme a partir del Departament de Governació per poder equipar el servei. La selecció, la contractació i formació dels treballadors i d'adquisició del material necessari per equipar les diferents brigades anirà a càrrec del Consell Comarcal. Per la seva banda, els ajuntaments col·laboraran en la coordinació i organització de les brigades i els treballs que realitzaran en el seu terme municipal. Radio Tiana les notícies del vespre la Federació de Parcs Naturals i Nacionals d'Europa que aglutina 38 estats va declarar el 24 de maig dia europeu dels Parcs per recordar la primera declaració dels parcs nacionals europeus, que va tenir lloc a Suècia aquest dia del 1909, i difondre'n els valors entre la ciutadania. Cada any se celebra sota un lema diferent. Enguany, les Nacions Unides han declarat el 2010 l'any internacional de la diversitat biològica. Per aquest motiu, el Dia Europeu dels Parcs s'uneix amb el lema «La biodiversitat i les persones en els espais naturals protegits». En aquest context, la Xarxa de Parcs Naturals impulsa més de 40 activitats gratuïtes pel cap de setmana del 22 i 23 de maig, que s'allarga fins al dilluns 24, data de la commemoració del Dia Europeu dels Pars. El grup d'astronomia de Tiana, entitat que col·labora amb la xarxa de parts naturals, també prendrà part d'aquesta celebració. Per això es realitzarà una jornada de portes obertes a l'Observatori aquest diumenge a partir de les 12 del migdia. A més, ha organitzat per primera vegada una observació pública a plena llum del dia dedicada als estels, en la qual es podran veure els més brillants. Un dels candidats és l'estel Capella, que si es coneix amb precisió la seva posició es podrà observar sense problemes. També es preveu observar Venus i la Lluna. El president del Grup d'Astronomia de Tiana, Enric Monreal, ha explicat quins són els atractius de realitzar una observació d'hi Quan s'observa, per exemple, un planeta, com és el cas de Venus, a plena llum del dia es produeix un fenomen que és que normalment les capes de l'atmòsfera són més laminats. No, no es produeixen turbulències com, com quan s'observa cap al capvespre o, o a la nit, i lav l'estabilitat de la imatge és molt més és molt més gran. per tant per observar planeta sí que que té un interès realment científic el fet d'observar-los a plena llum del dia. Amb la celebració del Dia Europeu dels Parcs es pretén donar a conèixer els espais protegits i la seva importància per a la societat. A banda de l'activitat de grup d'astronomia tatiana, al Parc de la Serralada de Marina també s'ha programat un itinerari guiat des del punt d'informació del Brenador de Can Rutí a la Font de l'Amigó i una visita guiada al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. L'agrupament Escolta Roger de Flor organitza aquest diumenge una botifarrada popular. El grup dels Trucs 2 del cau són els organitzadors de l'activitat que consistirà en una jornada festiva oberta a tots els tianencs i tianenques. Clara Maristany és membre dels Trucs 2 de l'agrupament Escolta. El principal objectiu és apropar el cau al poble. Pretenem en tot moment que no hi vagi només gent del cau, eh? animem a tot el poble, des de grans fins a petits, a que s'uneixin nosaltres i també una mica involucrar els comerços de Tiana, que sovint no tenim gens de relació entre el cau, el poble i els comerços, de manera que hem distribuït els tickets pels comerços del poble i fins diumenge els podem comprar. A partir de la una del migdia de diumenge, la plaça de la Vila acollirà la botifarrada popular. El preu és de 4 euros i mig, inclou botifarra, beguda i patates. Els diners que recaptin es destinaran a sofregar les despeses d'organització i de preparació de l'acte. D'altra banda, els diners que recullin amb les postres i el cafè es destinaran a finançar un projecte solidari dels membres del cau a Granada, concretament a l'Escuela de Solidaritat, que acull i ajuda a persones en risc d'exclusió social. A banda de la Botifarrada, per arrodonir les jornades, s’han preparat un seguit d'activitats i tallers per grans i petits. L'acte tindrà lloc aquest diumenge a la plaça de la Vila i s'adreça a tots els públics. Els tiquets es poden adquirir als comerços col·laboradors o el mateix dia de la Botifarrada. Els organitzadors recomanen doblats, gots i coberts a casa per tal de generar menys aixalles. La informació local a Ràdio Tiana. El cicle diumenges de cinema del Casal de Joves porta aquesta setmana al film Casino. La pel·lícula està dirigida per Martin Scorsese i es basa en la novel·la del mateix nom de Nicolas Pilegui i Larry Schenling. Una combinació de joc, drogues, relacions amoroses, no correspostes i indiscrecions són la recepta d'una pel·lícula on no hi falten actors de renom com Robert De Niro i Sharon Stone. La projecció tindrà lloc al mateix Casal de Joves a partir de dos quarts de set del vespre. Ràdio Tiana, notícies, esports. Caixa o faixa, el club voleibol Tiana ha de guanyar el Figuera... ...si vol mantenir-se en la segona divisió catalana... Malgrat començar la lliga de permanència amb tres victòries, dues desfetes consecutives han condemnat lestianenques a patir fins l’últim partit. Per la seva banda, el futbol sal a la Conreria tanca la temporada contra el Serra Marina i el Centre Cultural i Esportiu Tiana s'acomiada de la seva afició de banallavaneres. Comencem pel transcendental partit del Boei Tiana a Figueres, on haurà de superar les Empordaneses com ja va fer en el partit d'anada per 3-16 a 2. El Figueres això sí és coe de la Lliga d'Ascens i ja no té opcions per pujar a Segona Catalana. Les Tianenques són terceres empatades a 8 punts amb el Sant Esteve B i el Premià d'Adal, però l'enfrontament directe entre aquests dos equips fa que les noies de José Manuel de la Barrera depenguin d'elles per mantenir la categoria. El coordinador del voleibol Tiana Enric Cardús es mostra optimista malgrat les baixes que té l'equip. Si guanyem en allà, pues, doncs mantindrem la, la categoria perquè tenim tres partits amb aquest qual seria el quart partit guanyat i, i seríem, doncs, estaríem mantenint la categoria. Per joc i per nivell d'equip hauríem que, que guanyar. L'únic que el fet que poder, doncs, ens faltarà poder alguna jugadora que aquell dia jugarà el de setembre a la tarda doncs, poder no pot assistir. Però, en definitiva, veure, jo crec que tenim hem afrontar ho amb optimisme i crec que, eh, pues que el Tiarra conservarà un no altre el veu Els qui ja no s'hi juguen res aquesta temporada són els homes de Joan Cassado que afronten les dues últimes jornades de Lliga amb l'objectiu de la permanència assolit des de fa setmanes. Ara cal consolidar un projecte sòlid amb algunes incorporacions, però basat de nou en la Pedrera. Això sí, caldrà estar atents als possibles canvis en el sistema de competició que podria introduir la Federació Catalana de Futbol. També s’han posat a treballar la temporada 2010 2011 els responsables tècnics del Futbol Sal a la Conreria. Els tianencs tanquen una temporada brillant a casa davant el Serra Marina. L’objectiu dels campions és acabar la temporada amb una victòria després de relaxar-se de manera excessiva i perdre en els dos últims partits. Radio Tiana: Les notícies del vespre. Fins aquí l'informatiu vespre. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell i qui us parla, la Llegualló. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 La entrevista. El Consell Comarcat del Maresme ha presentat aquest dijous el Pla de Neteja de Boscos del Maresme, una de les zones que, com moltes d'altres, va resultar afectada pel temporal de neu del passat mes de març. I per parlar d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon a la consellera delegada de Territori i Medi Ambient, Sílvia Tamayo, bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem d'en què és concret aquest Pla de Neteja de Boscos. Doncs sí, una mica el que vam explicar ahir... Uh, va ser la presentació que hem fet d'aquest bueno, projecte uh, que puja a doncs, més de 979.000 euros i que respon doncs, a, bueno, a una situació que es va donar després de les nevades i les ventades de començaments de, de principis de març. Pensem que després d'aquests de, temporals van haver-hi bueno, pràcticament un 54% de, dels boscos de la, de la comarca doncs van quedar afectats, estan en desperfectes. Llavors, a, a, a, bueno, el Departament de la Generalitat doncs, a, va actuar, de fet va actuar ràpidament amb una sèrie d'ajuts de, dels municipis, i entre aquests ajuts als municipis doncs, hi, hi havia un que era per la contractació a través del CD Català d'Ocupació d'uns plans ocupacionals per muntar unes brigades que actuessin i que estiguessin treballant els boscos per netejar-los abans de l'època d'estiu. Vam veure doncs, a, des del Consell Comarcal que era doncs, una oportunitat de treballar de forma conjunta amb una part important dels municipis i fer una actuació conjunta. De fet, hi havia 19, hi ha 19 municipis que, que estaven afectats bé perquè tenien hectàrees afectades greument o bé perquè hi havia hectàrees afectades de forma moderada i que es podien acollir a, aquest, a aquesta sèrie d'ajuts. D'aquests 19 municipis, finalment 15 són els que a través de, del Consell Comarcal treballarem de forma conjunta. Eh? Aquests 15 municipis, diguéssim, que ho han delegat eh? al Consell Comarcal per poder treballar-ho de forma coordinada i conjunta des del Consell Comarcal. Això què implica? Implica, a nivell d'ocupació, que hi hauran 180 persones de la comarca aturades que estaran treballant durant, bueno, durant tres mesos. Està previst que la contractació es faci ara a finals de maig i que estiguin treballant durant els mesos de juny, juliol i agost. I d'aquestes 180 persones que es contractaran molt de forma molt propera, perquè de fet vindran a través de, a través de, de les diferents oficines de, de la comarca, gent que compleixi una sèrie d'requisits segons el, el perfil, i què es farà durant amb això, la propera setmana, la set l'última setmana, setmana de, del mes de maig es farà la, la selecció d'aquest personal. A aquest personal, una mica les brigades com estaran muntades. Doncs, sí, hi haurà un cap de colla, dos persones que coneguin el funcionament de, la, de les motosserres, dos motes ristes per, per colla i després un o dos peons. Això, una mica insistir que clar que és, eh, és important perquè les tasques que es faran eh, requereixen també una, una formació de la gent que estarà treballant. Pensem que estarà treballant en una època en la que també és conflictiva per eh, l'època de l'any en que estem. Eh? Treballar al bosc durant l'estiu doncs, té els seus riscos. Per això doncs, des del Consell Comarcal també insistirem molt en tot el tema de formació de prevenció de riscos la, laborals. Eh? Uh, per bueno, tenir les màximes de garanties doncs, que estarem a, a treballant i actuant al bosc de la forma més correcta possible. I de fet, Tiana serà un dels municipis que es beneficiarà d'aquest pla de sí, neteja de boscos. Sí, exactament. D'aquests 9 municipis, doncs, al final, finalment doncs, 15 municipis són els que es treballarà conjuntament. Els altres 4 han decidit fer-ho per, per la seva compte. I vindrà d'aquests 15 municipis, està Tiana, que Tiana doncs, té 12 hectàrees afectades greument i 59 hectàrees d'afectació moderada i que, per, una mica per als càlculs que s'han fet en funció de les hectàrees, doncs, hi haurà 5 persones, una, una brigada de 5 persones que estaran treballant en els, en els camins, en les franges, en els boscos de Tiana. Aquesta feina és important dir que, que es farà de forma molt coordinada també amb els municipis. I en aquest cas, si doncs, hi haurà un coordinador, demana, el que es demana al municipi és que hi hagi una, una coordinació dels treballs que es fan en el seu propi municipi. Els municipis, els ajuntaments, en aquest cas, doncs, també hauran d'aportar una sèrie de, de recursos de logística, eh? com és bueno, doncs, el transport i la comunicació del personal, el combustible perquè després tot el que és l'equipatge i les motosserres, això també es posarà des del Consell Comarcal a través d'una subvenció extraordinària que s'ha demanat al Departament de Governació. Llavors, el que és els equipatges pròpiament no, no els haurà de posar l'Ajuntament, però sí que s'ha de treballar de forma molt, molt coordinada i serà el propi municipi el que una mica marcarà de forma conjunta, però dirà quines han de ser les prioritats. I en quins terminis es pretén desenvolupar aquest pla de neteja de boscos? Com deien, això està previst que ara durant la setmana que ve i l'última setmana de, de maig eh, es faci la selecció del personal i es faci tot el tema, comenci a fer-se tot el tema de formació d'aquest personal i està previst que entre els mesos de juny, juliol i agost es pugui fer eh, aquestes actuacions, es puguin fer totes aquestes actuacions als, als boscos. Parlem però d'uns mesos que precisament és quan està activa la campanya del risc d'incendis forestals. És convenient desenvolupar aquestes tasques durant aquests mesos? Sí, per això ho deia que hem de fer-ho amb tota la seguretat social possible, necessària, hem de fer amb totes les mesures de seguretat perquè sabem que eh, són moments amb cert risc. Ara el que també s'ha fet és demanar al Departament de Medi Ambient que ens ampliï perquè, bueno, com sabem, fins al dia 15 de juny es poden fer actuacions als boscos, però més enllà del 15 de juny no es poden fer actuacions a, als boscos, i van bueno, s'ha demanat al Departament de Medi Ambient doncs, a, bueno, doncs això l'autorització per poder actuar i uh, clar, pensem que això va ser al març, tampoc hem tingut mentre s'ha muntat tota aquesta, van sortir els ajusts i s'ha muntat tota la logística, tampoc hem tingut massa temps per poder reaccionar. I encara que s'ha fet ràpid, perquè, clar, estem al mes de maig i ja hem organitzat tot això pràcticament, no? Però sí que sí que és veritat que no és, uh, és una època que s'ha de tenir, s'ha de tenir molta cura, s'ha de tenir molta cura però per deixar-ho per després de, de l'estiu també seria conflictiu, perquè precisament a l'estiu és quan més perill hi ha d'incendis i pensem que hi ha molta massa forestal que està als nostres boscos, als nostres camins, i que convé doncs, netejar. Com deia, a més a més ho farem de forma coordinada amb altres administracions que actuen al territori, com són els agents forestals i després com és la Diputació a través de... De, sobretot el parc de la serralada litoral i el parc del, del Monegret, treballarem de forma conjunta amb les altres administracions que ja fan el tema de protecció d'incendis, que fan ja uh, treballen les franges de protecció, um, per fer-ho de forma al màxim de coordinat entre tots. Interpreto, doncs, que en el moment en què es decideix dur a terme aquestes actuacions, en uns mesos que podríem qualificar doncs, de conflictius o de més perillosos per dur-les per dur a terme, uh, l'estat dels boscos ha de ser realment preocupant, no? Sí, és que com deia, un 54% de, dels boscos de la nostra comarca van quedar afectats. I hi ha molta massa, molta massa forestal, molta massa boscosa com per deixar-la al bosc durant tot l'estiu. Embreixo una mica la, les presses, sabem els inconvenients que té fer-ho en aquesta època, es valora que eh, hi ja ha han menys riscos fent-lo, que no deixant-ho de fer Mm -hmm. I suposo que en aquest sentit la complicitat del ciutadà també és bàsica, no? sobretot en períodes d'estiu, doncs, que la gent acostuma a anar més al bosc, ja sigui passejar, doncs, a fer un pícnic de cap de setmana... Que, és que eh, aquí també doncs, és bàsic que, que la gent bueno, sigui conscients de, de com estan els nostres boscos i del perill que qualsevol actuació irresponsable, diguem-ho d'alguna forma, no? doncs, el que, que pot acabar provocant en els boscos, sí, durant tot, sempre les campanyes d'estiu, sempre es demana al ciutadà molta cura, molta responsabilitat. Aquest any, en el que tenim molta, molta massa, diguéssim, d'arbres caiguts, de, de camins que no estan en condicions, doncs s'han d'extremar les precaucions en aquesta, en aquesta situació. Van faltar actuacions preventives davant el temporal de neu de març? A veure, la... els boscos no eh i no només aquí a la comarca. Eh? Uh, últimament uh, requereixen moltes actuacions que moltes vegades uh, no s'han fet correctament. Uh, ha, no només hi ha els boscos, els camins municipals, que sí que es fan unes actuacions, però després tenim un altre problema. Són els boscos aquells privats, aquelles zones de privades, que sí que fan una, una, una tasca molt important les federacions de, de defensa forestal, les agrupacions de, de defensa forestal, les ADFs, però uh, que encara doncs, hi cal treballar més encara aquí a la comarca déu-n'hi-do que es fa, no són de les, de les comarques pitjors, però sí que bueno, tots coneixem que aquí a la comarca hi ha hagut moltes zones que en temps van ser doncs, de Conreu, això s'ha anat perdent i llavors ha de tenir una cura especial d'aquestes zones que s'han convertit en boscos. Uh -huh. I suposo que en aquest sentit, amb aquest pla de neteja de boscos, també hem de tenir en compte una altra vessant important, que també ens apuntaves, que és precisament la contractació de persones per desenvolupar aquestes tasques i que precisament en el context de crisi econòmica que ens ocupa també és important tenir-ho en compte. No? La, com deia, hi havia la, la vessant mediambiental, que aquesta doncs, és importantíssima, i després doncs, també la, la vessant de, de creació d'ocupació a, a la comarca, Uh, com deia, són 180 persones uh, que des del Servi Català d'Ocupació doncs, a través de, de Plan ocupacionals es podran contractar uh, amb una sèrie de perfils, això sí que és veritat, però també amb una sèrie de requisits, és a dir, que són persones que uh, han d'estar um, bueno, més de 6 mesos a l'atur, han d'estar... no han d'haver fet o no han d'haver participat últimament en un pla ocupacional i ara s'està fent una feina amb les oficines eh, locals, també. Eh? Les oficines locals són les que també ens estan eh, aportant les persones, els perfils, per després eh, fer aquí la selecció de, del Consell Comarcal eh? de les persones. Però pensem que, clar, 180 persones mm, és una xifra important, tal com estan les coses. D'acord, doncs nosaltres hem volgut parlar amb la consellera delegada de Territori i Medi Ambient, Sílvia Tamayo, moltes gràcies per atendre'ns i per avançar-nos doncs, tots aquells detalls del pla de neteja de boscos que es posarà en marxa pròximament. Moltes Fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu